Eseramu arikum wa rahmetullahi wa barakatuh, draga braćo i poštovane sese. Danas se nalazimo već u osmom dijelu serijala kako ćeš postupiti, pa hajmo pogledati šta smo danas spremili. Htio bih se prvo zahvaliti isto našem poznatom Hafizu. Hafize Abdullahu Fuadu Abdullahu Seferagiću molimo nas sopanehoveta da ga nagradi koji mi dozvoljava da u ovim svojim serijalima koristim njegove ilake bez muzike. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hafize. Ako niste pogodali šta smo govorili u našoj prošloj epizodi serijala Kako ćeš postupiti? Kliknite na ovaj video koji vidite na ekranu. Allah vam dao svako dobro. Naime govorili smo o tome šta će žena, a šta će muškarac uraditi u toku namaza kada se nešto desi. U ovoj epizodi govoriti ćemo o tome šta uraditi kada se nam pojavi fiziološka potreba, a već provučeni kamet za namaz, odnosno namaz je već uspostavljen, znači ljudi su već poredani u safove i sada se nama javi ta onaj potreba fiziološka, šta ćemo u toj situaciji uraditi? Da li ćemo kraniti namaz sa džematom ili ćemo dati prednost našoj potrebi? Pa hajmo vidjeti šta je šeih Hafizahullahu ta'ala rekao. Kaže šejh, ako čovjek osjeti fiziološku potrebu nakon pravučenog ikameta za namaz, neka ode u nužnik i obavi potrebu, pa makar potpuno zakasnio obaviti namaz sa džematom. Dokaza ovo prenosi se od Abdullaha ibn Erkama radijallahu anhu, koji je rekao, rekao je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame, ako neko osjeti potrebu da ide u nužnik, a namaz je već uspostavljen, neka prvo ide u nužnik. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se svi okoristimo od ovoga. Ako vam se video svidio, lajkujte ga, komentarišite i prosledite dalje kako bi se drug